Ľudia, vytvorte si potrebu pozerať sa na svet inak. Ináč to nebude dávať zmysel, čo tu točí táto žena. Heleny, prosím vás, začnite hrať. Ja neviem, ja sa bojím trošku. Žiadny návyk nemôžeš odstrániť, môžeš ho iba nahradiť iným návykom, aby to bolo jasné. No tebe nerozumejú, keď ti ľudia a to je jasné. No má to vám Nikto ma tu nepočúva. Vysmáte, môžem môžiť, čo chcem. Čože? Rádio Bunker? No, takže zdravím všetkých poslucháčov Rádia Bunker. Moje meno je Jana a vy počúvate už čtvrte pokračovanie relácie s názvom Vrit. Úplne sa mi to zdá, že je to chvíľka, čo som povedala, že si dáme asi dvomesačnú pauzu. A som rada, že tento priestor máme stále a že môžeme pokračovať. V Reed je vlastne relácia, ktorá sa snaží byť umelecko-diskusno- filozoficko-hudobnou, ale nevždy to vyjde. Dneska máme špeciálnu tému, budeme sa venovať téme grafity. A ja chcem privítať nášho hostia, ktorým je Zdenko Partel. ale Zdenko. Ahoj, ahoj. Díky, díky. Zdravím vás všetkých. <laughs> A ako ste všetci pochopili, Hanka Zagorovanej, dojde, čo ma strašne mrzí. Pozdravujeme Hanku. <laughs> Ale na miesto nej, tu máme zase oh, také mm, experimentálne trio hudobníkov, ktorých chcem privítať, takže zdravíme Denisa Banga, ktorý sa so všetkými reláciami v RID veze. Díky, Denis. <laughs> zdravíme Viktora, ktorý tu už tiež bol, takže vo ktorú... D, Čau. <laughs> A Mathieu a jeho fajnovú Fenderu, už ste tež počuli. <slúdanie> Témou dnešnej relácie bude Graffiti ako umenie. takže zdravím všetkých writerov, neverwriterov, čo sú tu. Úplneže že že ste došli, som aj nečakal, že vás tu toľko bude. Dotko, Paris, Víďo, proste úplne, všetci, všetci čaute. A my si môžeme dať najprv hudobný vstup a potom začneme debatovať. Takže chalani. Put do nás, put do nás. Už ste pustil? Jaj, umo sa Dobre, dobré, super, díky moc. Takže, prvá otázka, ktorej sa budeme venovať, bude súvisieť so vznikom grafity. Zdenko, povedz mi, okrem teda toho, čo vieme a čo sú nejaké fakty o tom, že grafity vznikol ako, ako prejav v Amerike, myslím, to som sa dočítala na Wikipédii, nemusí to byť pravda. <laughs> Povedz mi, prečo si myslíš ty, že vzniklo graffiti? No neviem, či som povolaný tým, že by som mal rozprávať ako... No teraz v, si povolaný. Mene, ale povolaný možno tým, že som asi najstarší, alebo sa hovorí, že najstarší, tak v tej graffiti komunity, alebo sa ešte inak, že videl som rúšť černé uhlí v tomto. Tak, ako bola to otázka, že kedy vzniklo... Prečo vzniklo. prečo vzniklo? Tak to je veľmi jednoduché, že iba stúžby po tvorbe. Ale tak to je iba môj názor, Keďte že môžete maj... sa pridať niekto iný, každý k tomu prida niečo iné. Že stúžby po vyjadrení po tvorbe, lebo takisto sa hovorí o stvorení. Ako, ako vzniklo svet, tvorba. To je spojené s nekotou tou bôskou v človeku. Niečo tvoriť. Po ničom inom to podľa mňa nevzniklo. No, hovorí sa, že niekto chce napísať nejaký odkaz. Niekde a v grafiti, alebo šíriť svoje meno, ale vždy to je iba tá, ten tvorba, taký ten, taká, ten, duch človeka, ktorý stále niečo tvorí. Ja by som chcela vedieť, že či si myslíš, že je nejaký súvis medzi graffiti a jaskynými malbami, alebo kde ty ten súvis vidíš? Je, je, určite, lebo keď sme to stopovali, alebo keď som sa to snažil nejako stopovať dávnejšie, tak som to postupoval až po tej jaskyne, že určite to je jedno a to isté. Akorát sa to vyvíja ako cyklicky sa tvorí nejaký vývoj človeka, tak sa aj tie veci v tej tvorbe menia, potom neskôr vznikne grafity, alebo, ale je to stále jedno a to isté, stále jedno a to isté. A koľko rokov, um, povedal, bo, no koľko rokov sa ty venuješ grafity? <laughs> uh, nepovedal by som, že teraz robím grafity, lebo takéto čisté grafity vnímam iba v tom v súvislosti tým, s tým mestským fenoménom, keď to teraz už nebývam v meste, bývam ďalejšie, tak tak som ani taký aktivní v tejto sfére, ale sprej držím stále v ruke, čo sa s ním spája. A keď aj uvažujem nad tým vecami, že čo teraz tvorím, tak určite vždycky, v takom, že by som ich nechcel vystavovať niekde v galérii, ale normálne vonku, buď niekde v prírode, alebo v nejakom, v nejakom mestskom, mestskom prostredí, alebo v nejakom exteriéri skoraj, že uvažujem vždycky iba v tomto, lebo grafity je spojené hlavne s tým otvoreným priestorom v tom meste. Nechcem o tom rozprávať. Pridajte sa aj. Ďalší. Tu máme ďalších borcov, môžem poslať mikrofón. <sínsky> A je tu borcov. Takže nám povíď Dotko, koľko rokov sa venuje grafity? Kedy začal? Začalte? Zober si asi tento mic. Hej. Takže som on. Čaute, takže ja sa venujem graffiti asi tak 20 rokov. Uh, neviem, čo viac k tomu povedať. Je to aktívne malovanie celých tých 20 rokov, 10 možno ilegál, 10 možno legál. Čo, čím je človek starší, tak tým je pohodlnejší a tá doba už je niekde inde, takže teraz je to len v rámci toho legálneho malovania. Kedy si ty odsledoval prienik graffiti na, na Slovensko? Alebo teda konkrétne do Trnavy? V akých rokoch asi to bolo? A kto podľa teba, to som nejako tak viacej proste zavedol? Alebo ako si vôbec sa dostal po graffiti? Ty? No asi tým, že som videl nejaké grafity na Špačínskej. Ako u mňa to začalo, v, neviem, 95. rok možno, nejaký rok, dva možno predtým to začalo nejak sa tvoriť, že nejakí DJ Spinhands boli tí prví, čo malovali, takisto neviem, Gwest a títo chlapci z Dendo potom. Ja som to začal vnímať tak nejako okolo 95. 97 bol nejaký prvý jam na Špačínskej, kde boli v Bratislavy ľudia z Trenčína, nejaký nomet, čo už dlho bol na scéne, čo už normálne maloval, nejaké PC, už vedel presne, o čo je, maluje to aj doteraz, takže on už vedel. Neviem, ako na Slovensko, podľa mňa to sem dotiahl nejaký ten, nejaký típek z Nemecka, Kobold, čo tu bol na nejakom traveli, proste došiel do Bratislavy, tam prítraťovky, nejaké potom aj panely tam dal, chlapcom ukázal, jak sa maluje, oni už potom Tiež si dávali nejaké tripy do tých miest, nejak vyčíhali si tie grafity vo veľkých mestách v Európe. Takže asi tak a tu v Trnave, neviem, tiež to prišlo takto, že ľudia, čo už videli vonku, tak začali malovať. Ja som to vnímal takto, že na tej Špačínskej potom na Kalokagatí boli nejaké veci v staničnom parku a takéto veci, takže Nemám. takto skôr ľudia z vonku vždycky, čo prišli, tak to doniesli. Mm. Takisto, ako veľa vecí aj skateboarding a tieto veci, čo začínali ešte skôr možno aj graffiti, alebo tak teda, aspoň na Slovensku. Konkrétne v Trnave, ja to evidujem tak od 95, myslím. Mm. Čo sa týka aj mňa, ja, že kedy som začal zhruba, ale tak malovať som začal aktívne možno až tak 98, 99. A to je, je tak... vždycky pravidlom, že človek, ktorý začne malovať, grafity, alebo sa nechá inšpirovať teda nejakou skupinou, alebo tak automaticky nejak vytvára nejaké kru, alebo je to otázka proste toho, že máš šťastie na ľudí, ktorí s tým vytvoria, alebo musíš proste patriť do nejakej krú, keď chceš malovať grafity? Ešte by som doplnil to, čo hovoril Dias uh, predtým, a potom sa vrátim k tomu, že, že to je tam veľmi dôležité, že vždy sa niekto učí od nejakého skúsenejšieho alebo ten, kto pozná celé, celé to. Ako v umení, že musíte študovať, alebo v oficiálnom umení, bo to, keď to takto rozlíšime, že musíte študovať nejakú školu, aby ste vedeli, že sa to robí takto a takto. Takisto aj v tom grafiti to funguje rovnako, že potrebujete mať niekoho skúsenejšieho, ktorý poznáte inžinier, ktorý v ktorým sa človek má pohybovať, aby robil to grafity, aby vedel, ako sa to má robiť to treba nekoho skúseného, že dotiahli to sem ľudia z Nemecka ako kobolt. Potom si pamätám, úplne presne, keby to bolo včera, tu bol džem, hned na 20 m od nás. My sme tu trapošili s kriedami, s kriedami, na stene. Toto bude dobrá historka. S kriedami na stene, bol tu Opaťo Tučko, Mário, Dias, ty si tu nebol ešte asi. Boli tu... Elo tu nebol tiež, ale... to už je jedno. Tak sme... Tu... To bolo no, 97, to mohlo byť 98, ale sme tu trapošili s kriedami, robili sme tam nejaký že home, poko tam bol ešte až pendlík, pozdravím všetkých, a prišli blávaci, celá tlupa, Ko, nejak to, jak si to dal ten magič, no, ghetto blaster na, na pleci, krujak sviňa, 15 ľudí, Pará na muzika, breakery, writeri. a prišli ukazatéry, na vakom sa robia graffiti. Už len tegy to bola, na, to bola krása pozerať. Niekto tu rozbalili, spravili pár písov, vybombil tu studejborné BSA, maska, so zeleným obťahom, páme sa, páme, fakt si to pamätáme ako včera a je to 20 rokov dozadu. A tí nám ukázali, ako sa robia graffiti, tam sme len čo Dovtedy tu iba trápošili. Ale pýtala si sa niečo, som že že... To bolo. Zabudol. Či musíš, či musíš nevyhnutne patriť áno, áno. do nejakej kru, Je to s tým aj spojené. vlastne som na to aj odpovedal, že musíš mať nejakú kruhu, ak prišli tí bratislaváci, že boli ich 15, možno aj 20. Brejkovali tu, čas tu brejkovala, čas, rob, čas robila nejaké PC. Čas sa s nami bavila, vtedy sme sa s nimi ani nepoznali, sme sa doznámili a prišla celá kruhu bratislavská. Beza. Beza Béma, Ne, nepamätám si to do dodetajlov, ale fakt, fakt, to bol dobrý zážitok. Takže, patríš k okru. vtedy si v grafity, vtedy, vtedy vieš, že prečo to robíš a s kým to robíš. Dobre, ja, že, keby, že sa ešte vrátim k tým otázkám späť, je ja Zdenko začal nejakú takú krásnu myšlenku, že uh, niekto mal nejakú potrebu farbou vyjadriť, nejakú slobodu. A, a, a zdielam tento názor, lebo uh, myslím si, že grafity, keď som sa dočítal k ľudnom a opravte, tak sa v, v prvopočiatky vznikal niekde vo Philadelphii. A potom sa to nejako tak presunulo do New Yorku, ktorý je oveľa známejší ako ten, ten, ten zrod vo Philadelphii. Ale vzniklo to z nejakých sociálnych, sociálnych nejakých aspektov toho, že proste chudobní ľudia potrebovali mať nejakú... E, proste potrebovali byť vidieť, hej? Vznikalo to v getách, väčšinou černostkých a potrebovali ako keby na seba upútať pozornosť, a niekto niekedy vymyslel, že teda sprejti to umožňuje. A začalo sa tak nejako, ako keby šíriť po tých vlakoch a, a, a začali tí nejaké pretekanie medzi kruú a gangami ešte v tej dobe. Takže to sú podľa mňa nejaké prvopočiatky grafity. A ako ja vnímam početky grafity v Trnave, asi tak, že v okolo roku 2001 som kráčal s bratom, neviem už sme išli, je to strašne dávno, ale išli sme okolo žirafy čo je pri Spartakovskej, výmenička. A, a on mi vtedy povedal pamätnú vetu, že toto by si mohol niekedy robiť. <laughs> a pár rokov na to som to teda začal robiť. A e, čo sa týka e, že toho, že kedy som začal, aby som zase doplňil tie otázky, tak začal som asi v osmej tréde Kedy môj spolužiak, len pár nenazdajky, si vykladal vak z bordelu a zbadal som tam fixku. A ja, že čo to je, ty vole? A on ja, že, tak to fixa a graffiti a tralala. A ja, že wow, že to je úplne super. Tak a odtedy ma to začalo fascinovať, z hodou okolností, vtedy som začal aj malovať. Čiže to bol nejaký taký môj osobnostný zrod. A Ja som, ja není z mesta, ale z dediny, ale u nás na dedine. Keď som mal asi 10 rokov, som tam mali tak, máme tam takú fabriku a okolo nej bol taký plot a bol celý stegovaný a boli na ňom aj grafity poriadné. A som si to chodil fotiť a chalani si ma všimli, že čo si to fotím a tak, tak sa začali so mnou rozprávať. Oni boli tak o 8 rokov starší mňa. A potom aj zavolali, keď tam malovali, nech sa idem pozrieť. Strašne dobrí chalani grázli. Naučili ma aj fajčiť a tak. Ale dobrý. No a aj mi dali spray na prvé tego svoje, keď som im ukázal, že si to kreslím doma. A ma v tom podporujú, ešte teda jeden jediný z nich zostal. Blesk. A ešte doteraz ma podporuje v tom, aj keď si robí svoje veci. No a ten ma aj dotiahol do Trnavy za chalanmi. Dokáčka tam sa vtedy návalila strašná energia na mňa, lebo tam sedeli chalani pri pive alebo tak pri kofole a skečovali si. Potom tam bývali hypopárty a stále sa tam skečovalo a potom sa chodilo malovať a chodil som im dávať pozor. A všetko som si to tak obkúkal od nich, psyché hlavne, psyché blesk, roztok, Spín. Takže oni, oni, mi dali tú najväčšiu energiu do tých grafity. A už potom to išlo tak samo, lebo sa to všetko časom rozprchlo. Každý začal robiť svoje veci. Spoznal som ďalších ľudí. Keď som mal tak 16, som začal malovať grafity. Na džemoch som spoznal nových ľudí. Zbytče trenčí na Sme mali takú kruhu. PRCK ale ani sú teraz jeden v Číne, ďa, všetci sú rozlietaní. Ale graffiti je totál, totálne najväčšia energia životná, že bez ktorej by som nechcel žiť ani. A, a díti všetkým, čo to robia, že to robia a podporujú jamy a malujú ulice a vlaky a máme sa na čo pozerať, lebo ja keď idem po ulici, ja si nič iné nevšímam. A týmto by som to chcel poslať ďalej. Sračku. Díky, za uh, Tvoj odpoved? Teď si nič iné nevšímam. Keď chodím po meste, to je to v krvi doteraz. Uh, ešte bola otázka, že či sa dá malovať grafity bez toho, aby si bol v crew. No, ja by som to chcel, uh, ja som taký akože zjav, že ako keby uh, mal som nejaké crew, crew, asi tri, dovtedy, až keď som to začal brať akože reálne a vážne, a v teda v tej poslednej a teda aktuálnej som ako keby potlačil to svoje meno a začal som malovať, alebo teraz malujem iba ako keby crew, len preto, aby tá crew ešte žila. Lebo ja som ako keby vstúpil do tej crew, keď mojich krúmenov, ako keby pochytali, takže som bol uh, jediný, že teraz OK, že si aktívny člen. A a bolo to tak, že bolo to ako keby taký ešte, keď som úplne začínal, tak som pozeral na nich, že, ó, že keby som bol raz v tej kruhu, tak bolo by to super. A zrazu som to do, do nej dostal a bolo to také nejaké také že dobre, tak teraz som tu a teraz, keď teda takéto okolnosti sú, tak uh, ja vrhnem ako keby všetku tú energiu na to, aby tá kru ešte nezanikla. Čiže čisto malujem len kruhu, ale aby som sa teda dostal uh, k otázke subjektívnej, tak uh, grafity nemusíš absolútne, teda môžeš malovať s tým, že nemusíš byť príslušníkom žiadnej kruhej. Není to žiadne pravidlo, ale väčšinou už keď ako keby felíš s tými ľuďmi a s ktorými chodíš malovať a ktorým najviac veríš a chodíš na tie akcie, tak väčšinou vytvoríte nejakú kruh. A krú je ako keby ten najbližší kruh ľudí, medzi ktorými si rozumieš, zdieľaš isté hodnoty. A s tými akože ďalej funguješ, takže nie je to pravidlo, ale väčšinou sa to tak nejako prirodze neudie. Že je to tak lepšie, preto človeka naučí sa väčší skill tých ľudí, je sú starší a tak. Moja, ne, Ono k tej trúže, oni ti dávajú energiu ti dá takú tú, tú energiu, že nemusíš chodiť sám a keď potrebuješ ísť aj sám, že oni nemajú lovená farby, tak oni idú s tebou a dajú ti aspoň pozor. Dajú ti aspoň pozor v ulici alebo vo lade. Ale nemusí to byť zase trú, stačí, že to je kamarát dobrý, vieš, ono trú. je hlavne o tom, že trú znamená, že sú to ľudia, ktorí píšu s tebou nejakú značku. Ale aj takí. Sú ľudia, ktorí sú v trú ale nemalujú. A sú takí. A chodia s nimi všade. No áno, je to tak, že napríklad krú som písal dlhé roky sám iba. <laughs> že je to krú, ale písal som to sám. No. Dobre. Ja mňa by zaujímala ďalšia vec. Alebo teda váš názor na to, že je nevyhnutné grafity súčasť hipopovej kultúry? No... Vzniklo to tak, že to bolo ako dlhé roky v takom jadre alebo veľmi silná súčasť hipopovej kultúry a dneska sa to tak vyprofilovalo, lebo ako sme, ako som to hovoril na začiatku, že veľa vecí sa zacikluje a sa mení, nejaký spôsob sa vyvíja, že v podstate je to, to isté, ale není to pravidlom, že nemusí to byť, nemusí to byť súčasť hipopovej kultúry, ale som rád, keď to tak je a nemusí to tak byť, ale vo väčšine prípadov som povedal, že to tak je, že súčasť hibopu, že tí ľudia, ktorí sa zaujímavajú o grafity, tak majú veľmi radi hiboba alebo sa o, o hiboba, ale zas sú aj takí, ktorí sa venujú grafity a ktorí hibopu ani ne, nečuchnú. Uh, uh. Je to akože tak percentuálne určite vyššie, že ľudia, čo malujú graffiti, tak vyznávajú hybov, ale tak hybov je 4 elementy, čiže breakdance, DJing, a graffiti a rap. Ale keď si pozrieme portfólio ľudí, ktoré maluje graffiti, tak ide to cez náckov, chuligánov, punkerov, hiboperov, až proste... Top manažerov. Presne menežerov. tak, čiže... Ono, ako keby graffiti si e, nevyzerá, e, alebo teda nevyžaduje pridelenie k nejakej subkultúre, a Graffiti si vyžaduje iba nejakú túžbu po voľnosti, rebelii a, a má deschým spôsob gule, ale ono je to... E, spektrum to zasahuje všetkých ľudí bez, bez kategórie. Čiže asi tak. No, naučili malovať graffiti pankáči ktorí sa potom dostali ku kazetám s repom. <laughs> Takže to sme si to že není to, není to nevyhnutné súčasť. Okay. Moja ďalšia otázka dopléna. Čo podľa teba alebo vás je graffiti a čo už není graffiti? Dá sa vôbec táto hránice nejako určiť? Tak to by sme tu boli do rána o grafity, čo je a čo není. Nech si to každý zadefinuje sám, asi najlepšie, čo vidím, čo vidím napríklad ja. Z môjho pohľadu, že čo je grafity a čo není, to nemusí vidieť napríklad Diaz. A pritom je to pravda jedno aj je druhé. Grafity je fenomén, treba to chápať, je to fenomén. A dúfam, že to na bude iba fenomén. A každý vedie, čo znamená slovo fenomén. Grafity je hlavne, hlavná vec, keď si zoberete, že čo je to vlastné umenie, tak keď ti dajú realizmus, tak musíš robiť realizmus. Musíš malovať tie kvety tak, ich vidíš naživo, ale graffiti nemá pravidlá. A to by som chcel povedať, že nemôžeš povedať toto, nemáš to obmedzené, môžeš to robiť, ak ty chceš. Keď to robíš, ty si robiť aj grafity a spravíš to tam, tak sú to grafity, keď nerobíš, Poznám jedno. jedno, veľmi krásne, vyslovil ho Bior. veľmi cenená postava v Čechách, v Československom vlastne aj vo Európe, starý graffiti, writer, začínal to, tak hovoril, že pre mňa je graffiti, že pre mňa je graffiti, sázení kvieti na zahráce. to je krásne, to hovorí za všetko. A ja keďže môžem doplniť, že, že čo je grafity a čo neni grafity, tak to sa asi tak ani nedá povedať, lebo grafity je podľa mňa strašne subjektívna vec, lebo každý to grafity alebo ten pojev vníma inak, že máme viacero ako keby druhov. Čo si ľudia môžu povedať, že, že sú grafity umelci, je to cez legalistov, ktorí proste grill, legál, proste chill out. Potom máme train bomberov, potom máme čistú ulicu, potom máme vandalov, ktorí prostě je nejaký lenúčo, prostě zdehonestovať Zuzu. Štátneho majetku. Potom je napríklad trh len prostě Takže ono, ono je to suge, subjektívny prístup k tomu každého niekoho z nás a, a Graffiti je len o tom, že, že čo si z toho zoberiem alebo ktorým smerom sa vyberiem. Hej? Čiže ono tá, tá hranica je tam strašne ťažko uh, určiť, že toto už je, toto už není. Ono je to, Ale môj subjektívny pohľad na to je, že je to ilegalita. Je, je to proste porušovanie niečoho a je to sloboda porušovania nejakého štátneho zriadenia, je to boj proti nejakému systému. A... Nerobme mostiky, k tomu sa ešte dostaneme, potom ďalej. nekradnými to. Ale to, to, to je len môj subjektívny pohľad, že kto, yes, yes. ako to vnímam ja, že proste spoločný menovateľ grafity by mal byť každopádne ilegalita a, a tá nejaká istá primitivita. Podľa mňa to musí byť, aj keď je to také, že stupidné trojminútové dielo, ale... Nemôže, nemôže to byť graffiti, pokiaľ to není poriadne, spravené a vycvičené, že ten človek na tom nepracuje. A nezaujíma sa o to a ideš ty po ulici a bombišto to a ide okolo teba niekto, že daj mi sprej. a v živote si nenatresil na papír ani čiarku, tak a namaluje to vedľa teba, tak určite to jeho není graffiti. akože môže to byť malba zo so sprayom na stenu od neho, z neho, ale určite to není graffiti keď sa tomu nevenuje a nedáva tomu energiu. To je tam vidieť, jak som to raz dávno spomínal, že môžete sem priviesť umelca, neviem, hoci ako mena, alebo veľkého mena, dáte mu do ruky spray, povieš mu, že správne čo, alebo ne, ako graffiti správ, nespraví nič, lebo to zkrátka v sebe nemá. On by to možno aj mal, len by to musel cvičiť najprv. Cvičiť, presne tak, že není to, není to, není to, že sa naučiť od večera do rána, je to fakt vy, vycizelovaná technika, hlavná je prístup k tvorbe, ale ja hovorím, že nehovorme stále iba my, čo s tým máme taký úzky kontakt, ale Jasné. ľudia, čo to vidia na okolo, že napríklad čo od života spred nedržali v ruke, alebo len čo len... Najlepšie bolo také, čo sa o grafity skoro ani nezaujíma, jak to vidia oni. Môže mi tam mikrofon to zahlásy? Budem vyvolávať. Peťo, Peťo, tak Peťo prvý. Ako, ja nemôžem povedať, že by som sa o to nejako nezaujímal v rámci, akože štúdia umenia sme mali aj jedno z týchto hesiel, ktoré sme sa museli naučiť, lebo je to dôležité. Už to predstavuje nejaký stúpen kultúry. A teda primárne sa to viaže na prostredie mesta. A čo bolo zaujímavé ohľadom tohto fenoménu, to bolo hlavne to, že tí ľudia, ktorí sa to rozhodli urobiť, nezáležalo na kvalite tej produkcie, si tým pádom brali ten priestor verejný naspäť a nejakým spôsobom ho opäť dávali ľuďom, lebo verejný priestor je istým spôsobom zahltený rozličnými vecami, či už komerčnými záležitosťami, ktoré doňho zasahujú v podobe nejakých reklám alebo privatizáciu toho verejného priestoru skrz nejaké tie predlženia tých prevádzok a takéto nezmysly až po to inštitucionálne, že ten priestor je prosto pod dozorom, je tam nejaký taký ten dohliadací orgán v podobe nejakých uh, policajtov a takýchto ľudí, ktorí dávajú pozor, aby tam bol poriadok a tak ďalej. Takže toto bol taký ten vklad tých ľudí spontánny, že, že my sme predsa tí, ktorí toto mesto treba s ten priestor vytvárajú, tak nám patrí. A je dôležité, že my chceme ukázať do menie, že kto je prosto chlapík, čo má tuto nejaký obchod, alebo prosto tí, čo tu majú fyzlicu. Okay. Až chce niekto nejakú otázku, alebo sa ešte k tomu vyjadriť, niekto, tak si dáme ďalší hudobný vstup, chalani. Pekne sa osekol že to zariadil tak, že nás hodil chrapač do takéhoto vesmíru, nás dobre dušičky, bezbranné, túžiace, po láske, nás ten chrapun hodil do takéhoto vesmíru. Radio Bunker. Klapka? dva. <túdududum> no. Ďakujeme cháľanom za hudobný vstup. Môžeme sa ďalej venovať diskusii o graffiti. O, graffiti. o graffiti. Graffiti. Ďalší taký, taký okruh, ktorý by som chcela otvoriť, je Legal versus Illegal. A o, myšlienka, ktorú som tak vystupovala, vzhľadom k tomuto, alebo v súvislosti s tým je, že grafity býva v mestách väčšinou stále chápané ako negatívny jav, ako vandalstvo, respektíve, respektíve poškodzovanie nejakého majetku, ak teda ide o ilegál. Uh, Mňa by zaujímalo, prečo sa podľa vás uh, stále malujú steny ilegálne? Či ide iba o adrenalín, alebo ide o nejakú anonymitu, alebo ide o... Proste naozaj prejav tej slobody, toho, že si tí ľudia chcú tie ulice označovať, alebo o čo vlastne ide, prečo proste má človek potrebu malovať ilegál? Hm, prečo malovať ilegál? To je jednoduché, že grafity to funguje tak, že spravím si čo chcem, kedy chcem a kde chcem, že to je tá sloboda. To je ta sloboda, to ti oficialita, alebo systém, keď sa spomíname, to ti, ti nedovoli, že tuto si budeš malovať, tak, tak to nefunguje. zkrátka. preto to je ilegál, že si namaluješ, čo chceš, kde chceš. Kedy chceš, najlepšie, kedy hmla, alebo minus 20, minus 15, to väčšinu ľudí čučí doma. Troška máš omrznuté prsty, ale ináč máš väčší pokoj. Ono je to o tom, že... Tí ľudia čo robia graffiti, vôbec nemajú také zmýšľanie a ľudia, ktorí chodia po ulici A ešte duplom keď idú v skupinke, tak. Proste idete po ulici a vy si všímate, že domáete auto, doma je aké boty na nohách a neviem čo, ale my keď ideme, tak a ideme ešte po takom neznámejšom meste napríklad a že, že sme viacerí a spolu, tak jediné, že a ešte, ešte ešte najlepšie, že keď sme v cudzom meste. A ideme spolu, a iba jediné, čo nás zaujíma, že aha, aha, aha, aha, aha. alebo vlákom, že no, túto, túto to dáme. A keď to tam potom dáme, tak je to potom to najlepšie, čo sa môže stať za ten výlet, napríklad. Iné zmýšľanie, úplný pohľad na vec, podľa mňa to tady je. Som to tak pripodobnil hrolesom, že... Že tiež absolvujú nejaké, keď idú aj, dojím, aj že mesiac tam idú, mesiac nebo vylezli nejaký kopec, tak grafite je toho isté, že môžeš čekovať nejaké metro, dajme to už mesiac. <rý> Pražaci si pozerali metro, že si púšťali šárka na mesiac, mesiac do, až potom vedeli, že keď tam môžu ísť malovať. Kick the shit video, tam to, tam to bolo a takisto si to zamaluješ a stačí ti to 5 minút, Dá si to, si spokojný, to je o tom výstupe, že vidíš na nejakú, na nejakú horu, potom že z toho zážitku, že sa niečo podarilo, dobrá akcia. Tam je veľa tých, veľa tých, vôvodov, ale toto si tak bezprostredne tak pamätám, že, že vždy, vždy toto bolo tak najviac cenené, alebo taký ten zážitok z toho, že keď sa niečo podarí, dobrá akcia. Ľudia si neuvedomujú na ako spoločnosti, že vlastne proti grafity sa nedá bojovať lebo tá naša, alebo všeobecná vôľa je silnejšia ako všetky úhony. A grafity musí vznikať v uliciach a musí vznikať na, na vlakoch a všetkých ilegálnych veciach, lebo to je proste gro tej subkultúry, to sa odráža od koreňov. A keby nemala tá ilegálna tvorba, tak podľa mňa, keby, takto, a keby sa celosvetovo zlegalizovalo grafity, tak by trvalo možno, ale ja rok. By zaniklo. By podľa mňa zaniklo a to je podľa mňa tá vlastná je, ako keby sa legalizoval Marihu, ale áno, chvíľku, akože rok by všetci hulili, ale potom už len tý skalny. Jes. Dobre, dobre. Napriek tomu, Proste stále bojuje sa o to a hlavne teda zo stran ľudí, ktorí robia grafity už dlhšie, ako napríklad teda Dotko tu v Trnave, že je tu málo legalov, je tu málo, málo legalov, odkaz pre primátora je tu málo legalov a proste ja by som chcela vedieť, a to je otázka na Dotka, aký je proces toho, že chceš z nejakej steny spraviť legal? No, takže naj, najprv by mala byť meska, ak to chceš riešiť cez mesto, prípadne... Ak je to súkromná, tak väčšinou ti to teda tí majiteľia nepovolia alebo stretol som sa s tým, že ak je to nejaký podnikateľský subjekt, tak ti ju prenajmú, alebo neviem čo, proste, že chceli by od teba aj peniaze. Ako keby to brali stále tým, ako sú tie billboardy, reklamy, vizuálny smog a čokoľvek, tak proste, že ty si tam chceš niečo dať a ako keby neviem, sa chceš prezentovať, tak automaticky by si mal za to platiť. Ale ak je to nejaká meská stena, tak ideálne prísť o, na mesto s požiadavkou nejakou, proste vypracovať si nejaký projekt, kvázi, že si tam chceš niečo zamalovať, o, asi tak nejako, ale m, neviem, väčšina tak v tých stien v Trnave jedna funguje, že proste je to v rámci niečoho a nedá, není to... O, ako keby... To, vždycky to je na nejaký dátum, proste vždycky to musíš nejako si nahlásiť, to mesto to stále kontroluje, proste nedá ti to len tak voľnú ruku. Vždy chcú vedieť o tom, kedy tam budeš, čo tam budeš robiť a proste takéto veci. Nahlásiť na mestskú políciu, aby nájotrahovali zbytočne, takže takéto veci. Ale ako v rámci mesta dá sa s mestom dohodnúť, ak si vyberieš nejakú stenu, že je mestská ak to nezapadá do nejakého, neviem, historického kontextu, alebo niečoho, tak oh, väčšinou sa dá dohodnúť, ale... Neviem. Stačí tak. Díky. V téme legal versus legál, legal mašina napadla taká vec, že neexistuje proste nejaké právidlo, alebo nejaké také, jak by som to povedala, niečo, že proste nemalujte na staré budovy, lebo zdrbať majskú väžu asi není moc zrovna akože dobré, aj keď určité je to veľký adrenalín. <laughs> Proste niečo, čo por ukáže tomu človeku, ktorý napríklad grafitianie nevníma o, tak ako tí, ktorí ho tvoria, že tak tento čurák fakt akože zmastil divadlo z boku úplne takou debilinou a to si nemal dovoliť. Je aj takéto najčo, že si poviete, že toto je debil, že prečo tam maluval? No ja poznám... Típka, on z, Nebudem hovoriť to mesto. Ani to meno. Ani to meno, ale keď to náhodou bude počuť bude vedieť. No, on, on sa normálne... Není to tuto blízko Trnavy, ale je to na Slovensku a on, on sa zobral. Zobral plný batoh farieb. Mal tam asi 30 sprejov. Došiel k autobusovej zastavke plechovej, rozložil sa, namaloval tam legál. Došli za ním policajti, Tvrdili im, že áno, že ja mám povolenie, namaloval tam legál, maloval tam cez deň. Spravil druhú, tretiu, štvrtú zastávku, legál, pekné, všetci mu to chválili. Až nakoniec sa do toho oprelo mesto, že oni mu vlastne... Veľa ľudí ho chválilo, super všetci, čo išli vlastne okolo, lebo tam maloval pekné veci. A nakoniec mal z toho podmienku. Ono je to o tom, že tak ako v malbe existuje, že dobrá a zlá kompozícia, tak aj tí skúsenejší to vnímajú tak, že ty umiestňuješ vlastne ten svoj produkt alebo ten svoj počin v rámci nejakej kompozície, v rámci mesta, ktoré miesto si vybereš, tak ty už to kompozične posúvaš, či je to pod okná, cez okná, vedľa dverí, je pod dvere, cez stĺpy, na Čiže tí kvalitnejší, cez vynímkám, uznávajú to, že napríklad historické sú napísané. nejaké pravidlá o existujú, že historické budovy a kostoly sa proste nedávajú, O to proste vyzerá divne, ale nemá to súvis a nevyzerá to spolu dobre. Ej, čiže ako keby mrská sa iba tá, tá, tá meska, tí, tí špinavé uličky zašťané a tak ďalej, a, Vynikal, napríklad vo Francúzsku sa to mrdá úplne na kompletku, či sú to fontány, či sú to historické budovy, ale to sú výniky nejakého systému. Ale existujú nejaké pravidlá, že proste kostoly, hradby a tak ďalej proste nedávame. Riešime ako keby len, len tú, tú meskú časť a tie uličky a to mesto a tú industriálnu záležitosť a ten pohľad. Dobre v, stále v tom okruhu Legal vs. Illegal sa dostávame poslednej výstave v galérii Výklad, ktorá sa volá Legal vs. Illegal a máme tu teda aj autorov, ktorí už hovorili Matia Mikundu a máte Vidu a aj kurátora tej výstavy Peťa Molario a chcela by som, aby ste nám trošku priblížili ten koncept, alebo teda tú výstavu, alebo to, čo mala vyjadriť, alebo to, čo ste no chceli povedať? Ilegál, čo tam je, tak není mierený na čistú graffiti, je tam mierený na celý systém. Maťo to povedala asi akože tak všeobecne, ale áno, ide tam skôr o to, že tá výstava, hoci jednak môže evokovať niektorými svojimi prvkami, taký ten uh, pouličné vyjadrenie výtvarné v podobe ako je graffiti alebo street art, ale v podstate uh, ten obsah toho, takisto ako je to v graffiti, je spočíva v práve v tej slobode toho vyjadrenia a v tom, že či sa rozhodnete veci robiť v súľade s niečím s nejakou regulou, treba s zákonom čiže tým čo je legálne alebo proti tejto reguli, čo znamená prekročenie istej hranice ale zároveň to niečo nové určite môže prísť, priniesť Čiže aj, aj v živote, ak sa rozhodneme niečo prestúpiť, znamená to, že síce môžeme si byť vedomi nejakej represie, ale zároveň e, my sami túto hranicu, keď prestúpujeme, pokračujeme do nejakého nového nezmapovaného územia, ktoré môžeme, nemusíme kolonizovať, môžeme tam byť ako nejakí nomádi a, za, a potom sa stiahnuť, ale zároveň e, máme stále nejakú obavu toho, že čo na nás môže prísť. Zároveň, zároveň, zároveň by som chcel povedať zároveň, že diera v plote môže znamenať napríklad v mojej hlave nejakú dieru v paragrafe, ať ja, nás tú legálne vyciciávajú e, vyšší s tým, že to robia nezákonné proti nejakým euro, eurofondom a čerpaním nejakých peňazí. Že oni ich legálne tradnú a vysmievajú sa nám. A ďalej je to také, že ideš po ulici a žiješ v takom štáte, že je diera v plote na každom kroku, lebo však nepoznám že oh, má dve slépky, ja chcem jednu. Diera v plote proste je diera, ako ako keby v paragrafe, že diera, diera v tej morálke, v morálke že ľudia si robia aj tak, čo chcú. A je to jedno, či robia graffiti, alebo trádnu vajca, alebo trádnu, trádnu 100 000 eur, alebo hoci čo. Tam není určené v tej výstave, že to má byť, že ja idem teraz túto cez plot diálnici malovať graffiti, že roztrhám tam ten plotík kvôli srnkám, ktoré tam potom preskočia a zabijú niekoho. <laughs> Tam ide, tam ide, o to, aby ľudia si uvedomili aj to, že nie len my obyčajní ľudia tu robíme zlobu, ale že aj tí, ktorí nám vládnu, robia zlobu. O to tam ide. A, to ta... a majú masky, usmievajú sa ti v novom čase na prednej strane to je tá temná stránka galerie výklad a potom je tam tá svetlejšia stránka, ktorej autorom je Maťo Vida, tak poprosím aj jeho o to, aby, aby sa k tomu vyjadril. Vod, lebo tam na to nebol priestor, a každému dobu na vernisáži a každý dobu zapojený. Ďakujeme. A legál alebo ilegál, prvoplánov môže vyznieť, že riešim iba túto rovinu a sme späty z graffiti a tí, čo nás poznajú, tak si to nejak tak spoja ale legál a ilegál vznikol úplne spontáne medzi nami dvomi a mohol to byť nejaké také vedomé alebo skôr nevedomé cítenie toho, čo v podstate dlhé roky riešime, ale odkazujú to hlavne na tú základnú myšlienku, ktorú by som ja autorsky poňal, že je to o myšlienke rozhodovania. A to rozhodovanie je späte väčšinou s nejakými dvomi protipoľmi a kontrastami, takže preto a ilegál. ja som to doplnil o black or white. Takže tá výstava je vlastne založená na myšlienke voľby každého z nás a, a subjektívne ovplyvnené voľby. A môj výklad je ako keby taký kontrastom, medzi Matejkom, aj keď necítim sa ako jeho kontrast, ale, ale je to o tom, že ja ako keby tú, tú, tú objektovú výstavu som si to nazval, vníma tak, že cesty ťahy a, a, a cez to prispôsobenie tej, tej galérie, jednu, ktorú som mal možnosť, som bral ako jednu krabičku, ktorú si môžem pretvoriť na celkové nejaké výtvarné dielo, a e, od začiatku mojej tvorby mám aj e hru s divákom. A tá hra s divákom spočíva v tom, že ten divák chodí okolo toho výkladu a každý vlastne o sebe menší pohyb mení kompozíciu diela a mení vnímanie diela. A ten divák ani o tom možno niekedy nevie, ale je vtiahnutý do tej roviny rozhodovania. A práve táto rovina, že sa mi to tý, týmito nejakými prvkami podarilo dosiahnuť, tak podporuje zas celú tú myšlienku, že vlastne iba rozhodovací proces každého z nás, že či si vybere tú, alebo tú stranu. Takže asi tak. A čo tá hlina, ktorú tam máte vysypanú, ktorú ste ukradli? <súdňujem> požičali si, sorry, požičali si. A nenávratne požičali a my ju vrátime. Nee, je to o tom, že tá hlina je ako spojitosť nejakého sveta, v ktorom pôsobíme a má to byť taký len elementárna nejaká častica, metaforicky vyjadrená, že okay, že pôsobíme v nejakej krajine. Tým, že Matejko má tú hlinu takú, takú neuhladenejšiu a drsnejšiu a je tam šeličová, vyzerá to super, tak je ako keby ten protipo a ja mám tú uhladenú rovinu Čiže je to ako keby zase, dajme tomu nejaký kontrast, ale je to spoločný potom a vlastne a týmto symbolom sme ako keby tú výstavu spojili v prvoplánu, že pre diváke, že tak on tam má hlinu, on tam má hlinu, tak Boha jeho vola, čo na tom bude. Ide o to, že každý má tu možnosť voľby, no a každý sa odzrkadluje v tom, v čom vidí samého seba asi. Tak ne... si hovoril o tých protipoloch videom na nápadlo. Je vlastne ilegál proti pólom legálu? Podľa mňa naši... Tí ľudia, ktorí sú mocní, dokážu spraviť z ilegálu, legál. A z legálu, ilegál. Tak to je na zamyslenie. A kebyže to akože do tej roviny, že je pojmovo, legál, ilegál, tak áno, sú to kontrasty, tak ako je černá, bielá. Ale podľa mňa je legálne alebo ilegálne zmýšľanie skôr je o hlave. Je zase o tom rozhodnutí, je to o, osad o asociáciách, je to o prežitom nejaké tom v svojom živote. A, a ten protipol skôr je v každý v nás, andiel a čert, hej. Čiže uh, ono to je skôr, že o tom procese voľby, ktorý sa v časom mení. Nie? či sme starší, tým máme tie hodnoty a a podobné veci iné. Čiže každý máte kontrasty v sebe. Nekto ich priznáva, a ich nepriznáva. Že sme odbočili veľmi daleko od graffiti. Takže, aby sme sa vrátili k graffiti, má takú otázku. Uh, a to, ktoré by sa mohla zapojiť aj tánička, ktorá tu je. Uh, aký je rozdiel pre človeka, ktorý sa tomu absolútne nerozumie, alebo pre mňa napríklad, ktorá sa tomu nerozumie teraz. Rozdiel medzi strídardom a graffiti je? Bol aký? Alebo není? Ako to proste vnímaš ty? Ako to vidíš? Je to, čo viem, lebo graffiti je tiež strídard, lebo to je v ulici umenie. Um. Možno v tom ja vnímam grafity ako písmo, že, že to tak je. A tam bude ten rozdiel, že písmo a obraz nejaký vizuálny. Ale zas nikto nepovedal, že strídard nemôže byť písmo a že grafity nemôže mať nejaký charakter, ktorý niečo zobrazuje konkrétne alebo abstraktné. Je, je to prepojené, no. Každopádne, už vždycky tam má ten rovnaký, rovnaký menovateľ, je tam nejaká stena, je to niekde vonku na verejnom priestranstve. A je to veľké, možno aj to. Lebo čím viac, mám taký pocit, že čím viac sa snažíme špecifikovať, čo to vlastne graffiti je, tak tým viac sa dostávame po to, že sa to nedá vôbec nejako nejako vyšpecifikovať, alebo nejako ohranočiť, alebo to toho nejaké pravidlá. A mňa ešte napadlo jedna vec, grafity a stridar. lebo ja napríklad stridár, aj ten názov, aj všeobecne nemám moc ráda, lebo sa to stalo moc také fame alebo také komerčné, no, že možno, možno aj to, že tá komerčnosť mne už to príde, že to, to, to si ľudia dajú za veľa peniazy spraviť ako zákazku, ale grafity <laughs> moc nechcú, nie, alebo tak, a a, a, a, a gra, grafity je skôr taký ten underground a, a, a ten street art sa stal byť pre tých ľudí, možno to viac chápu, keďže to je zobrazujúce niečo, tak sa to stalo byť, uh, že to môže byť. Tak keď už by sme boli pri tom, tak táto diferenciácia, to je v podstate závislé od toho, O, akým spôsobom sa to už hodnotí na základe nejakého vedeckého skúmania, že už tie škatulky tomu priradia nejakí ľudia, ktorí sa zaoberajú umením trebárs. Ale v, tej, v tom grafity by som považoval za dôležité práve to, že kým ten street art môže byť taký ten zdobný, takto grafity graffiti naozaj že vykračuje z rámca e, nejakého toho inštitucionálneho vnímania toho umenia, obsadzuje tú ulicu, na rozdiel od umenia vo verejnom priestore, ktoré je robené profesionálnymi výtvarníkmi. Hej, že máte vo verejnom priestore e, nejaké plastické prvky, nejaké plošné, ale máte tam potom aj napríklad e, tieto prvky, ktoré vznikli od ľudí, čo nemajú výtvarné vzdelanie napríklad, ale... Rozhodli sa, že slobodne ten priestor niečím dotvoria. Takže to, či je niečo umenie, e, e, vlastne nejakým meritkom toho je, či ten človek má vyštudované umenie? Nie, nie, nie, to nie je meritkom. To je práve, že to, že oni predstavujú tú slobodu, to, čo napríklad e, nepredstavuje trebárstvo oficiálne, re, respektíve to akademické umenie, ak by som to mal tak nazvať. Lebo <laughs> lebo práve, že opustenie tej hranice nejakej tej, toho inštitucionálneho vnímania je v tomto prípade to najdôležitejšie. Lebo tie inštitúcie často si zriaďujú svoje priestory, kde vystavujú to, čo je tým a tým považované za umenie a toto vzniklo z tej potreby, že preč prosto odísť od tohoto, spraviť to preto, lebo ja chcem robiť veci, čo ma bavia a ktoré ja považujem za umeleckú tvorbu. A nie, že to... Po, ohodnotia nejakí akademici. No samozrejme, potom sa to stále, že akože pohltili to, skúmali to a toď a toď. Ja, ja si pamätám, že to bol asi rok 2005, keď tá galeria za kríčkom, tam dala vtedy také drevené dosti, koniareka, dala tam také drevené dosti a ty si tam tiež maloval, alebo ty. 2005 2006 sme sa ďalej lebo chit tam maloval tie slepci. A, a, a bolo to nazvané že Street Art Festival. Áno, a, a jasne. A boli tam? Áno, áno, aj chit tam bol a, aj peace. A proste hovoríte že stridadne sú graffiti ne dohory a bol to stridar jam. A boli tam graffiti? Legálne? Na nejakých doskach. Takže už vtedy sa to jakože, asi ponímalo ako strídar, že to není na stene, ale že to je na doske a je to legálne. Asi? A to ja neviem. Vysvetli to ty teda. Budem rád. Ja som chcel ešte doplniť k tomu, že keď sme sa bavili o tom, že či... So o tom graffiti a stridarte, že keď došiel stridar, alebo keď sa to tak začalo, na, začalo nazývať, tak sme sa tomu smiali, že stridar robia tí čo nevedia grafity. Ale je to samozrejme úplne inak, ale viac je to tak, že proste tí ľudia, čo volá, kedy malovali v galériách alebo tak, tak prešli do tej ulice, lebo sa im páčilo to, aké je to grafity, grafity slobodné a jak, ako je to v tom exteriéria, teda viac ľudí to vidí a celkovo proste, ale už aj teraz sú tí grafiti umelci aj v galériách, čo majú aj svoje galérie. Keď ich nechcú vystavať niekto iný, tak si spravia svoje výstavy, takže už teraz je to inak. Ale som chcel len k tomu, že street art malujú tí, čo nevedia grafity. A, a mňa ešte k tomu strídard, čo bol v galerii Koňarkovej, tak... Hej, hej, ale napríklad tam boli aj chalani z Božovu, čo bol um, čarnoký, č, č, č, č, tam bol Bol tam Ariel, bol tam uh, uh, Bluer. A to boli, to boli všetci umelecky vzdelaní ľudia, ktorí malovali grafity. No. Ktorí prešli vlastne od malovania grafity na vlaky a v ulici a proste začali tie veci. A teraz sa živia, umením, ale robia grafický dizajn, navrhujú písmo, typografiu a takéto veci z grafity vyšli. Že to je, tak je to fakt, že široká, široká téma a zjednodušovať, treba zjednodušovať, že poviem, grafity je písmo a street art sú nejaké, dajme tomu, že neké kompozície v ulici, nejaké, nejaké také charaktery alebo nejaké šablónové veci, tak veľmi jednoducho. Ale, aby som to uzavrel, tak zbytočne to komplikujú ľudia, čo nerobia ani jedno, ani, ani druhé, a iba múdrujú. A ty popletujú všetkých ostatných. Takže nechajte to na ľudí, kto to robia, a ty povedia, čo je graffiti, čo je street art, a nech do toho nekecajú takí, čo iba múdrujú okolo, a životy nedržali nič v ruke, ani ceruzko, ani spray, ani štetec, ani gitaru, ani bubon, ani mikrofón. A... Ja lenže že je podľa mňa len taká pojmová hra, že pre ľudí, ktorí do toho vedia veľké pred tak si niečo, čo sa im páči nazvu stridartom a zrazuje to pre nich priateľnejšie. Takže podľa mňa to len pojem, ktorý tiež, ak Tanička nemám rád, lebo podľa mňa to uh, je, je to len nejaká komolenina niečoho, čo ako keby ľudia, keď... Dobre, tak, keď niečo, možno s rovnakou hodnotou, nazvem strídar, tak má pre ľudí vyššiu hodnotu, ako keď to nazvem grafity. No, to som vlastne chcel, že ak čomkoľvek dáte označenie umenie, automaticky vám to implikuje niečo vysoké. Hej? nazvite to uličným umením, ale zároveň je to tak, strašne všeobecný, poviem, že to neobsahuje len niečo, čo je vytvarné, ale môže to byť prosto aj umenie, ktoré je hudobné alebo pohybové. Čiže je to o mnoho všeobecnejšie ako keď poviete grafity. lebo tam už je ten základ toho slova o toho grafe, čo znamená písať, tak sa predpokladá, že tam ide o nejakú formu spracúvajúcu písmo, že je to nejaký druh typografie. No, že a, a toto potrebuje si niekto utvrdzovať práve, že kto tomu nerozumie že keď sa niekde maluje na nejakom žeme a ide nejaká babka okolo, tak to grafity to písmo, to sú hento to také machlaniny, ale ty aké pekné robíš to, keď ono dievčatko, tam je nakreslené a tak, Ale to písmo to ne, ani sa nesnaží to nejako prečítal, alebo tak. A napríklad a k tomu, že ten strídar nemám rada, alebo tak, alebo čo sa aj týka, ako Banks je určite vysoký umelec, ale nemám rada okolo neho tú komerciu. A za veľa peňazí predávanie, voľačo. A tak, že keď sme malovali v Londýne, bol, bol tam stena plná grafity, aj super veci, do, dokonca aj street artov, že tam bolo dievča, neviem čo nám, len že to mohli pochopiť aj niekto, kto sa tomu nerozumiel. Ale išli turisti, Banksy, Banksy, kde je Banksy? A že, my, že tu ne, tu to není. Tak ani sa nepozreli, išli preč, ale to tak že to ich už nezaujímalo, iba Banksy ich zaujímalo, hej. Nože áno, aj v tomto možno vnímať taký ten problém, a to už je potom súvisí aj s tou institucionalizáciou a neskôr aj komodifikáciou tých vecí, lebo grafity tým, že sú akože, že vníma ako niečo ilegálne a to predstavujú nejakú subverziu voči oficiálnej kultúre, tak... Oh, to je, nesie tú známku nejakého toho, že to nemusí byť dobré a, a prečo to robia a poškodzujú, ale, ale naopak môže byť aj nositeľom nejakého posolstva, čo je aj v Banksyvo prípade, že to môže byť nejako, že spoločenské alebo politicky motivované posolstvo, ale tým, že on, si nadob, on nadobudol takúto popularitu medzi ľuďmi a začali to ocňovať aj taký tie akademické kruhy, nazvíme to, tak jeho diela normálne, že zoškrabávali aj z omietkov a, a prosto vystovali v galériách, čo je úplne kontraproduktívne k tomu, že kde to má byť. Čiže je to absolútne, že prevrátenie hodnoty toho, čo to má znamenať. Práve že to, práve, že to potvrdili. Že nemusíme sa baviť o grafity, ale zameneme tie slova to za umenie. Grafity je umenie. Áno lebo keby, keby, kebyže rozprávame o umení, tak môžeme takisto rozprávať, že čo je umenie, že neexistuje na to nejaká oficiálna odpoveď, ale keď to zameníme, tá grafity rovná sa, je, by dal by som medzi toho rovnátko, že je to umenie, že funguje tam aj tam a vlastne to, že zase je to len nejaká, nejaká systematika, že sa pomenúva, o, dajme tomu v botanike, že toto je taká rasná, taká, tak človek má takú tendenciu všetko kategorizovať. Ale pritom je všetko, všetko, všetko, všetko, to je jeden celok. Pardon, ja ťa pustím slovo, len presne mi akože nahral, že toto Debuffet písal v tej knihe Dusivá kultúra, že, že prosto to oficiálne, to, čo vnímam ako nejakú institucionalizovanú alebo akože kultúru, tak tam má prosto potrebu všetko označiť, klasifikovať, kategorizovať ako v botanike, v zoológii. Debuffet o tom hovoril, že ona všetko musí zobrať na ten špendlík ako toho motila a pripnúť to a dať to na to správne miesto. A naopak proti tomu dával prosto umenie, ktoré vzniká spontáne a on bol za tú umeleckú tvorivosť, tú individualitu, toho aby sa nepodrie, nepodliehal akože nejakému spoločenskému konsenzu, lebo že vtedy, keď prichádza k tomu, tak sa vzdáva časti seba. Ďakujem, Peťo. <laughs> ja teraz použijem, Zdenko, tvoje slova proti tebe. <laughs> Povedal si v jednom rozhovore do jedného nemenovaného časopisu. <laughs> Čo som povedal? Ne? Graffiti je pre mňa súčasť umenia, povedal by som taká paralelná a stále nedocenená a považujem ju za najčistejšiu líniu umenia. Je v nej taká sila a živelnosť, čo som v žiadnom profesijnom alebo nazvíme to galerijnom umení nikdy predtým nevidel. V tom je tá krása pre mňa, aj keď dnes už je to trošku miernejšie, ale ja som si práve na tomto kontraste uvedomil svoje vnímanie graffiti, že si v podstate robíš, čo chceš, kedy chceš a kde, ste, kde chceš. Kdežto, keď chceš vystavovať galerii, tak sa najhoršom prípade musíš trkať niekomu do toto no, sú však. tvoje slova. <laughs> Pamätám si ich. <laughs> tak je to. Mi, to, to, čo, to, čo chcem z tohoto tak nejako vyťahnuť, je, že hovoríme o tom, že graffiti je najslobodnejší prejav umení. Tak ako to, ako to vypl, vyplynulo aj z celej tejto debaty, nemôžeš proste chyťiť špendlík a príšť špendliť na nastenku, toto je graffiti, anič iné graffiti není. To je jedna uh, rovina, s ktorou sa môžeme na to pozerať. Ale potom je tá druhá, tá policajná bota, ktorá ťa nakope dorití vždycky, keď si proste dáš niečo ilegál. Tak potom tá sloboda, ako ho mám vnímať? Mm. Ako si to doplnila, že ťa nejaká policajná bota na kope do rytí, tak tam končí tá sloboda. Tam by, som, tam by som to nedal, že tam je ten koniec, lebo lebo sa to tak nemusí vôbec stať a tú slobodu o, v, vnímaš individuálne a nemusí to tak zrovna stať, že keď sa to niekomu stane, tak možno skončí. Sú takí, že čo robili grafity, stalo stala sa len takáto nepríjemná udalosť a skončí, lebo mali nejaké problémy, ale Treba mať aj kus šťastia, alebo treba to robiť hlavne, o, že si treba veci premysleť, že nemôže žiť aj nekedy bez hlavo do veci, ale si to téme nepremyslíš, že veľa ľudí robilo, že celé, celé, celé noci nespali, chodili ráno o 6. domov, celú noc predel, aby vedel, kedy si to tam môže zamalovať tak vlastne tu slobodu si vieš v tej štrbinke, alebo v tom takom systéme, ktorý ta zvezuje, že vieš to tam aj tú chybu v tom systéme a vieš to využiť proti nemu, a že si spravíš ozaj čo, čo chceš. Nie tak by som to dal, ale hovorí že to je, to je relatívny pojem sloboda, pre každého to znamená úplne niečo iné. Pre teba čo znamená sloboda? Pre mňa znamená sloboda čo? Práve, práve na tým uvažujem, že proste ako to najslobodnejšie mi stále príde ten, asi ten nelegál napriek tomu, že je to furt nelegál, alebo tam sa ne, o, naozaj, ako si povedal, lepo zeraš na to, že čo sa stane, iba na to, aby si to tam dal, lebo to tam proste cítiš, že to tam chceš mať. Ale hlavne mi to príde skôr tak, že celá vlastne tá, celý ten fenomén grafity práve stojí na tých ľuďoch, ktorí robia ten nelegál. Ktorí chodia malovať tí metrák, ktorí chodia v noci po tých uliciach, lebo proste to je tá vec, ktorá dáva tú silu a ten život celému tomu grafityču, že je to legál. Áno, áno, to je tá sloboda vlastne, lebo systém tá nutí, že Robiť niečo, musíš to takto, že... Nechcem stále spomínať té galérie alebo takých umelcov, že môžeš vystavovať iba vtedy a ten termín a do toho termínu a potom ti tá výstava končí. Ale v tom graffiti to funguje fakt, že tak slobodne, že že, ozaj, že to tam môžeš mať, dokedy ti to nezbúrajú. Alebo, ti to, alebo ti to niekto nekrosne. Takže to to v tom je ta sloboda, sloboda tej tvorby, že, ozaj, že si môžeš... Alebo skrátka si neohraničený, že že nemusí vystavovať v meste, môže, sú ľudia, ktorí precestovali kvôli grafity celý svet? Pomalé na mesiac by išli, keby, že môžu ich zamalovať si tam nejaké tieto, čo tam zostali nejaké lunochody, alebo nejaké také zapola, nejaké odpady. Fak precestovali celý svet a cestujú doteraz a majú všade priateľov. že To je tá sloboda, že, že toto vedie. Že si, si voľný, ako vtá, všade máš priateľov v každom meste, to, to je na tom obdivodné a to... Ako nemal som m, takéto zažitky som necestoval, tak ale poznám ľudí, čo toto, čo toto robia a ozaj majú po celom svete veci. Pre mňa znamená tá sloboda v grafiti to, že od toho prvého momentu, kedy sa s niekým dohodne, že ty alebo vtedy a vtedy máme čas, alebo vtedy a vtedy chceme, a ideme malovať, až prechádza to cez, cez ten krok, že ide si o obku to miesto, či môžeš, nemôžeš, kedy môžeš. Záleží zase od charakteru, či je to vlak, alebo je to iba ulica. Ulica sa väčšinou ide že dojdeš a ideš. A končí to až tým, že vlastne si zvolíš, deti deti to je milé, deti to je srdcu blízke a, a kde to chceš mať. A tá sloboda čokoľvek. Proste ty si v rámci tej situácie proste pán tej situácie, že teraz toto ja tu spravím. Je to síce istým spôsobom aj zodpovednosť, že áno, že tvorím tu, ten, ten vizuál toho mesta, ale, ale je to o tom, že tuto a teraz a takto. No k tej slobode aj k tým priateľom že tých ľudí nemusíš osobne najprv ani poznať, ale tým, že vieš, že on robí grafity, tak už mu môžeš nejak aspoň z väčšej strany dôverovať. Mne sa stalo, že prišiel teraz týpek pre mňa, absolútne ma nepoznal. Sme mali nejaké, nejakú vymenu čísla, alebo niečo, to je jedno, nejaký kontakt na seba a prišiel pre mňa a ja som nevedol vôbec, do to je. Ale úplne som mu veril, že môžem s ním ísť, robiť ten ilegál v cudzom meste, tam, kde on ma zavedie. A... a išli sme, a sme to spravili. A proste vôbec som ho nepoznal. Najprv. A... pohode, pohode. Na, druhý, na tretí deň, to je, to bolo asi, neviem, koľko je to. A, a 400 km tri dni na to proste bol u nás na dedine. Cudzí človek a... Graffiti vlastne ti dá aj kamarádov je to oveľa väčšia šanca, že... ti ľudia ťa neojebujak. Až tak, asi. Lebo on má pravdu, on má úplnú pravdu, Zdenko, s tým, že... ti to dá aj priateľov, lebo tých ľudí ani nemusíš poznať a pokiaľ si fízel, tak nemáš problém sa s nimi skamarádiť, oni ťa ubytujú, aj my ich ubytujeme a je to super. Graffiti je vlastne... Graffiti je všetko. <laughs> Ešte len taký malý dodatok, že v rámci toho cestovania, ako Zdenko spomenul, tak napríklad dostaneš kontakt do nejakého druhého človeka, že tento a tento ťa v ten a v ten čas ubytuje alebo vôbec máš len kontakt, napríklad ješ do Talianska malovať a len ten človek tam proste, a ty dostaneš len číslo a zraz dojdeš a úplne podiví a bývaš vo feťackom doúpie, ale istým spôsobom veríš. Len na základe toho, že proste idete večer dať nejakú vec, nejaký spot a, a, a to je tá sloboda, že môžeš cestovať, môžeš poznávať ľudí a môžeš v rámci grafity vlastne predcestovať a zažiť. Zažiť hlavne to, čo, o čom si ani nesníval. Pred tým, ako to chceš alebo myslíš, že to zažiješ. Zážitky. Otvoríme si teraz takú, také malé okienko, že nelegálnych zážitkov z malovania úplne takých krátkých vtipných story. Čo vy na to, chalani? Určite ich máte noše, Zdenko má, má najvačšie časti ze všetkých. Ten maximálne tagónne v trnávke týho lesy popláva. Nejakú grafity, nočnú malovačku chcem počuť. Porozmýšľajte. Ja, ja nemusím dať svoju, to je jedno, ale kamarát to bude určite počúvať a určite, určite bude rád, keď mu to poviem. Proste. Hovorí mi, že Chalani mi hovoria, že toto, toto je legál, že to je úplne legál. Že to len dojdeš, zamaluješ nejaký vlák a ideme preč. Že, že my tam máme ľudí, že to je úplný legál. A on mi hovorí, že ja som nakoniec neišiel a potom mi ráno volajú, že, že, že som celý mokrý, že brodili sme sa cez rieku. Že a tak, no. Není to vždy úplne legálne. že ono aj tých, na ktorých sa fart chceš spolahnuť, tak ťa môžu ojebať. To grafity je fenomén. Ja by som tiež len takú ľahkú storku, lebo chcem a všetky perverznosti a šialené veci. to proste ne. Ale len tak zľahka, že tež ako k Matejko, len nadviažem, že keď a máš len zobereš nejakého kamaráda za sebou, že poď ideme maľovať, že neboj sa, ty už len dávať pozor. <laughs> a maluješ, maluješ a otočí sa za seba a pýta sa, že no čo, a on ty pega, žere konzervu a je mu úplne jedno, čo sa deje na okolo, ale ty sa máš v rámci tej akcie na nás polahnuť, takže... <laughs> Počkej, Alebo takto sme si zobrali, že, že ona hovorí, že strašne, strašne musím, ja vám dám najlepšieho očku, že ja budem taká nenápadná. A zrazu sa len otočím a že ó, oh, ó. Oh. <laughs> sme začali zdrhať. A potom sme sa tam že vrátili a za ňou sme si skontaktovali, že čo si nedávala pozor aby mne sa ľúbilo, ja, sa na vás pozeralo, dobre. <laughs> ja máte jednu <žirnu> story. <laughs> Ale to je... <laughs> Nebudem hovoriť o tom, jak som vstúpila do homnád. <laughs> a smrdelo ti celé auto. Ale išla som raz jedným týpom, že ideme si zamalovať a furt ne, ne, ne, ideme si že on si ide zamalovať. A vúr mi nepripadalo ako nič podozrievé, až, až dokiaľ sme nepreklačili kolaj a povedala mi, túto si takto čupneš, tak vtedy som už začala si hovoriť, že, aha, že toto asi nejde dobre. Chvála Bohu, zamalovalo si, všetko dobre dopadlo, ale bola som do toho vtiahnutá. Akože úplne bez toho, aby som vedela, o čo ide. Ale to je iba moja trapná story. A teraz nám dá určité Á, nie Som v... Dobrý rozprávač príhod, ale pokusím, pokusím sa. Že, jak sa hovorí, že dobré dny začínajú v noci. Bolo mm. aj 2 hodiny v noci, alebo možno tri. Malovali sme tu na perone na stanici s Jorem. Joro pozdravujem, matematik, programátor. 180 IQ a zamalovali sme si panel, to sa hovorí, keď malujete nejaký vlák. A reku, dobrá akcia, že poďme domov. A nedalo nám to, že správame si ešte, ne, sme sa vrátili. Teraz <laughs> sme začali malovať z toho zboku len správa. Tam je taký nádchod, neviem, či tam poznáte my, čo sme robili to Dobre poznáme takú rímsu, tady sa dá chodiť, teda nás obklúčili policajti. Teda Pozeráme zúranie, že policajti, no tak začali sme utekať, Asi najlepšia historka je vždycky, keď tam... To sú už tí posledné, keď poviete, ako hovorí kamarát, že čo vás dobre zbijú, že nevidíš, na, nepočuješ, nevidíš na jedno ucho, nevie sa dostať domov, ale medzi tým je neštovák, že po tebe strieľajú. Ne? Tak to je sranda. Tam začali zdrhať, policajti začali po nás strieľať, ale myslím, že strieľal do zúchu, to by nás trafilo, že sme boli o 30 metrov, ale tak, tak je to nepríjemné, keď počujete pálu za vami. Ja sme skočili do na... Ak sa končí, končí perón, dúfam, že ma teraz nepočúvajú, lebo ja som ju utekol, Joreho chytili, ja som skočil do Trnávky, no, som dúfal, že za mnou nejako nepojdu, ako som nejako sa stratil. Skočil do Trnávky, prebehol som, prebehol som cez tú Trnávku, prebrodil som sa vlastne, to bolo pokolená bláta vody, to bolo v zime, to bolo, možno minus, mínus bolo prelezal som ten veľký plot, je tá právnická veľká, to bola ne, poliklinika stará, ten veľký plod, deravý, tam som skočil do parku. párku, samozrejme, tak som šprintoval, neviem, že by ma nedobehal tento, jak sa volá. ten bežec, je klenší bežec, toho som určite v tej bol ta. Tam som sa dovracal, z toho vypätial ako stres, tak som tam čakal nejakých 20 minút, smrdel som sám sebe, to sa dal vyprať, tieto pánky, to bola jedna taká príhoda, s nimi to Jorea chytili, ten dostal bitku strašnú, potom mi začal rozprávať, že ide na Harvard a také, tak hovoria že však ty si múdrejší než my aj dokopy. Povedali <laughs> tak, ho to je ja som ho na druhý deň volal, že teda, že nakoniec z toho nič nebolo, tak to bola jedna taká historka s tými, s tými strelami, potom som si odtedy hovorím, že v Rafity som zistil, že človek dokáže byť neviditeľný. Tak sme bombili za zneky, aké je tam Mefisto tu na nárohu, to je tež taký, jak sa hovorí, hardcore flag na kryžovatke. Takže len zásahovka. To sme sa rozprintovali bol tam aj špendel. Uh, už neviem, kde sa chalani vtedy potratili, ja som pre preskočil od tej škôlky. Uh, v policajti, samozrejme, donútra do škôlky. Tak som dobehol, tam k tej stene, tá bola vysoká, tu som nevedel preskočiť, tak som vylezol na strom. V policajti s to baterkou obťahol gun, a som počul klik a no, hovorím si, že, že čo teraz, že tak som si láhol na tú spodnú takú halúza, už takto, jak mieril s tou baterkou a s tou pištolou, jak behajú, tak to, to vidíte v tých filmoch, hovorím si, že čo mi zostávať, že jak sa pohne ma zastrli, lebo pane zastrhu ma zastrli. Som zavrel oči, že ja som nevíteľný a bol podobný, keďže jak to zdvihne ruku, tam ma chytí za prdel. Nezvadal ma, ne, neverím tomu doteraz, lebo batérku a halgénovú, či bol slepý, alebo či ma nechcel vidieť a ja hovorím, že som bol neviditeľný. To, to sa nedalo. To sa nedalo. To bola druhá toto príhoda. To bola druhá. Je ich, je ich viac roľné, chcem to tu zbytočne rozmazávať, ale sú to také zážitky, že na to nezabudnem. Dúfam, že do smrti a veľa ľudí má rôzne zážitky a to je na tomto pekné. Že aj toto je graffiti, že nie je len to malovanie, ale je to hlavne o zážitkoch o tých podarených akciách, o tých nepodarených akciách, vlastne o tých priateľstvách, kamarátstvách, je to, to vládna skladka taký život. Dále by som nerozmazával ďalšie príhody, sušeliaké. A napriek tomu, pritom proste tí ľudia zostávajú a málujú grafity ďalej a stále formujú tú odpoveď na otázku, čo to vlastne grafity je, ale myslím si, že... Jeho slobodu udržíme iba vtedy, keď sa ho vôbec nebudeme snažiť definovať a vôbec sa nebudeme snažiť rozdielovať to, čo grafity není, alebo je... Súhlasíš so mnou? Súhlasíte so mnou? Ješia. Že slobodu... <laughs> že slobodu grafity udržíme iba vtedy, tak ako by sme ho mohli vnímať, keď sa vôbec nebudeme snažiť definovať to, čo vôbec graffiti je. Zadefinuješ, tak povieš, že takto to je... A vlastne, keď niečo zadefinuješ, tak to tým pádom končí, že to má nejaké hranice. A keď niečo nemá hranice, tak to je slobodné, sa to dokáže stále vyvíjať. Preto netreba veci definovať, ale preto, preto tých treba asi len príjmať také, aké sú a nejakých podporov. Lebo jak niečo definujeme, to ohraničíme, to nejde dobre. Takže jediné, čo môžem povedať, je, že graffiti nemá hranice. Ale táto relácia hranice má. <laughs> a my si teraz dáme posledný hudobný stup. A poďme sa všetci pekné dať do čilu. Možno sa trošku rozbiť, alebo sa vycíkať, pomodli a da Takže ďakujem strašne moc za to, že ste tu boli. Ďakujem za vaše názory. Ďakujeme <gül> Janke, toto všetko zorganizoval. Hlavne vám, čo ste prišli, že, že som fakt veľmi milo prekvapený. Že, že dobré a hlavne grafity si zaslúži pozornosť. Že ešte žije teda, lebo keď tu vidím toľko ľudí, tak som rada. Takže posledný údobný vstup, díky ešte raz, majte sa jak chcete, len najlepšie jak ja, pozdravujem Rostoka.